Un altre pol d'atracció més com molt bé esttubants, com són tots els mercats municipals i el de Palamós. en tenem que a més, perquè tenim un port singular a, a la nostra vila i el peix acaba sit un, un referent del nostre mercat municipal. Uh -huh. I què, què voleu fer? Voleu canviar de ubicació, fer-lo tot nou.:, bueno, Això eh, ho he dit moltes vegades. Això quasi que no és una decisió ni d'equip de govern, és una decisió de poble. No? i en aquí tothom hi tindrà que dir l'equip de govern, eh, partits que estiguen a l'oposició,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 i m'ho com si fos meu, el mercat municipal. Molt bé, hem parlat d'aquestes obres eh, que estan valorades en uns 100.000 euros aproximadament, sis setmanes de termini, més o menys és el que s'haurà de complir per poder doncs, arreglar aquest eh, mercat i rentar-li, com hem dit des del començament de la conversa, eh, la cara. Eh, el regidor de mercat de l'Ajuntament de Palamós ens ha acompanyat aquests eh, minuts i ens ha explicat. No sé si vol afegir-hi alguna cosa, Emili eh, Colls, amb, el, amb la xerrada que hem mantingut.